Ей «Адонай – лохєйну», «Адонай – пікару». Ми з вами вранці почали вивчати, що тему? Єдність. Єдність або цілісність. Єдність. Ми говорили про Єдність. Почали вивчати тему ідентичності через цілісність або через єдність. «Бог наш, Господь, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один». І слово «один» значить? Складна одиниця, Compound Unit, і ми говорили про те, що найпершою складною одиницею, з якою ми знайомимося, є хто? Є Бог. Коли ми починаємо, відкриваємо біблію, ми читаємо на початку, Бог створив Небо і землю. Потім ми бачимо, кого? І дух Божий, а потім хто ще в нас є? І світло, яке було не створене до того, як був місяць і до того, як було, було сонце, вже було світло. Тому ми бачимо проявлення Божої, одиниці Божої, єдності від початку в творінні. Так? Так? Добре, потім з якою ми одиницею зустрічаєтесь? Так. Що каже Господь, коли створив чоловіка? І залишить чоловік, батька. батька. І батька не було, і матері не було. Анька залишить і приліпиться до дружини своєї і будуть хат, будуть однією одиницею. Сьогодні ми саме присвятимо розмову вивчення цієї одиниці чоловіка і жінки, які складають собою або мають складати цю одиницю, коли двох, таємниця, коли двох, двоє зовсім різних людей, з різних бекраунд, різних... заповнить, доповнить і ми будемо щасливі і, перф, і все буде добре. Колись я була холостячкою, я війшла заміж 30 років по українських мірках, доволі таки фізно. Мій дата вже навіть аж надії втрачав на те, що я війшла заміж. І знаєте, на мене дивились, поки наша культура дивиться на тебе, як на недосконалу людину, щось, на каліку, щось тобі не вистачає. І я пам'ятаю, дуже ображали і говорили, всякі були коментарі такі жорстокі. Навіть люди не думаючи того, просто, ну так, я тобі такого Христа ставили і принижували. Я пам'ятаю, приходила додому, так мені обідно було, жила я сама, знімала квартиру без дівчат, без нікого. Пам'ятаю, пішла один раз до дому і кажу, Господь, ти є мій чоловік, ти є мій жених, ти є моя сім'я, ти є для мене все. І в тому я знаходила мир в своєму серці. Знаєте, так важливо свою війну внутрішню, свою боротьбу приносити до джерела світу, до джерела миру. Щоб ми не думали, що хтось нас виповнить і зробить нас цілісною людиною. Лише в Господі заспокоїться наша душа. І якщо ти заспокоєний в Господі, знайшовши себе, хто ти є в Господі, приходиш і будуєш відносини, то тільки цілісність і цілісність може зробити або побудувати що? Цілісність. Розумієте? Ні. Тому дуже важливо, дуже важливо, щоб ти знайшов себе в боці, хто ти є. Перед тим, як ти будеш бачити себе дружиною, чоловіком, батьком, мамою, служителем, співати в хорі, бути в групі прославлення, якщо від тебе забрати все, що в тебе є. Як казав Авакум, навіть якщо і лоза не дасть плоду, якщо втрачу всіх овечок, це від мене нічого не відніме, і я буду все рівно славити Господа. Ми ніколи не задоволимося тим, що ми маємо, тому що сьогодні ми придбали нову машину, завтра вона вже стара. Сьогодні ми придбали iPhone 6, завтра вийшов iPhone 7, завтра 7,5, 7, 7 3, 3, 4, і так нас буде. Крутити, крутити, крутити. Тому що задовол... неможливо задоволити вічну душу тимчасовими речами. Еклезіаст каже, коли Господь нас створив, Він поклав в нас вічність. Він поклав нашу душу вічність. І ця вічність кличе до вічності. До вічного. І лише відносно ми з Богом ми можемо задовольнити наше серце, нашу душу. Коли ми приходимо в шлюб, брати і сестри, ми думаємо, що людина, яка є поруч з нами, вона ось все, вже в мене все є, те чого мені не вистачало, і будемо жити довго і щасливо, і жили, і поки не померли разом, і пісні співали, і все було в розовому кольорі. Для того, щоб створилася ця єдність, ця цілісність, нам потрібно перше, як я казала, знати, хто ми є в Ісусі Христі, з чи без. Колись в одній церкві, в дуже бідному районі, в бідному місті, пастор, коли проповідував, була одна жіночка, дуже бідна, і ось він їй проповідував, він проповідував а вона завжди казала «Слава нашому Господу! Алілуя» під час проповіді. І він так проповідує натхнено, тут вона «Слава нашому Господу!» І він втомлювався від того, перебивала вона його. Він вже терпів, терпів, терпів, терпів, раз приходить до неї, каже «Сестра, давайте домовимось, якщо ви цей місяць протримаєтесь». І ні разу не викрикнете слава нашому Господу під час проповіді, я вам в кінці місяця подарую ковдру. Приходить неділя, то ця жіночка сидить, зажала губи, прийняла умови. Хочеться і хочеться і, не і, і хочеться й і ковдру. Потім пастор так забішов і тут святий почав діяти, і вона так. З ковдрою чи без ковдри? Слава нашому Господу! <реш> Знаєте, якщо ми знайдемо, хто ми є, чи з ковдрою, чи без ковдри, брати і сестри, тоді решта додасться. Ми живемо наше життя в охоті, в погоні за додатком, втрачаючи зміст, втрачаючи есенс, втрачаючи корінь, основне, і бігаємо за додатками, і не маємо ні одного, ні задоволення в іншому. Часто працюємо в диряві карман. Чому? Тому що лише тоді, коли ми шукаємо царство Боже і правду Його, додається рішення, і примножується, і приходить з благословення. Тому Буття 2,24 каже Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом, стануть вони однією одиницею, стануть вони хати. І це говориться не лише про сексуальні відносини, тому що молоді люди думають, от женюся і в мене вже буде на все право. І думаєш, що з цього складається життя. Коли ти починаєш жити, ти розумієш, що це набагато більше. Що це є відповідальність, що це є віддача, що це є посвята. Жертовність, як ми вранці ми говорили, що любов включає жертовність, любов включає служити інтересам іншої людини. Зростання вірності будується на довір, на тому, щоб простягати, роздавати своє, своє «я», віддавати наслужіння іншому. Отже, Бог творить чоловіка і каже, що не добре чоловікові бути одному, зроблю йому поміч, подібну, <кхи> і творить жінку. Приводить її до чоловіка і каже, що вони будуть одиницею, яка не може бути розділеною. Каже те, що Бог з'єднав, хай людина не розділює. Ісус так само сказав Матвія 19 розділ 5, 6 розділ. Знаєте, що? Ісус ніколи не протиріч його Він сказав, поки не тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але хай одне тіло, то що Бог спарував, людина нехай не розлучена. І ось дві людини. Повністю різні. Різні в тому, як вони думають, різні в тому, як вони розуміють, різні в тому, як вони виражаються, різні в тому, як на що вони дивляться і що помічають. І часто думають, що роблять один одному на зло те, що думають по-різному, а насправді просто є дві різні людини. І вони повинні стати одним. Вони повинні стати хатом Однією складною одиницею, де вже немає двох, а є одне. Це двоє, які стають, які стаю, об'єднуються в одне. І стають, коли представляєш, вони стають одним. Подружжя таке -то. Ці, ця плоть, стати однею плоть, включає не лише тіло, як я вже зауважила, але включає повну від, у усіх сферах свого життя. 100 на 100, не 50 на 50, а 100 на 100. І вона включає в себе, пам'ятаєте, ми говорили вранці, спільні цілі, бо двоє не можуть Іти разом, якщо не погодяться. Пам'ятаєте? Не можуть, бо один піде в одну сторону, другий в другу. Зусилля не може бути, якщо один буде тягнути все, а інший буде топтатися на місці, то буде борозна попорчена. Так? Бо треба обох, щоб йшли на рівні зусилля. І повна посвята Богу. Своїй цілісності служити цій одиниці шлюбу, який Бог створив. Уже коли ми разом ми не служимо, я не служу інтересам палі, коли я разом зі своїм чоловіком, я служу інтересам нашого шлюбу, нашого <кхи> дому, нашої, цієї одиниці. Для того, щоб вона могла існувати, і щоб в домі був виявлений, що є виявленням а, цієї одиниці, цієї його єдності? Мир. мир. Щоб був в домі мир. Якщо я не навчуся служити інтересам шлюбу, тоді в домі миру не буде. Це повинно бути скільки? 100 на 100. На 100. Повна віддача. На жаль, наша егоїстична природа робить, навпаки, ми тягнемо, витягуємо сто. Замість того, щоб віддавати сто, ми витягуємо сто. Що там де ще з тебе можна витягнути? Принижуємо, ображаємо, ти недостатньо заробляєш, ти недостатньо приносиш, тебе недостатньо чисто, тебе недостатньо досолено. І ми починаємо замість того, щоб служити ми починаємо, що робити? Не просто докоряти. Докір, коли він по суті і в любові, він також є частиною шлюбу, якщо він в інтересах шлюбу. Але ми починаємо вимагати, не віддаючи. Ось коли ми от тільки тягнемо, але не віддаємо, тоді ми просто залишаємо порожнів порожні джерело. І в Домі зникає Мир. Тому дуже важливо навчитись, коли, коли ти людина цілісна. Дивіться, я завжди захоплююсь нашим Господом. Коли ми читаємо у книзі Филипп'ян, другий розділ, <кхи> говориться про те, що ми маємо мати ті ж саме почуття, що є Христос. Ми, коли дивиться слово «почуття», там говориться мислення. У нас повинно бути те саме мислення, що в Христі, яке в нього мислення, далі Филипп'яна Павло пояснює, що він, будучи Богом, не вцепився за свій трон. В оригіналі там йде слово, не вцепився, не вчепився за свій трон, врахуючи, що це він не може існувати без трону, він прийшов на землю, я переказую своїми словами, він прийшов на землю, ставши людиною. Але чи від цього він перестав бути Богом? З ковдрою чи без ковдрі? На троні, на престолі чи на землі він залишився. Його ідентичність Бога не применшилась. Розумієте, про що я? Дуже важливо, брати і сестрі. Ми думаємо, що місце дає нам цінність. Місце фізичне. Існують, на жаль, існують а, церкви, я сподіваюся, вас такого немає і не буде, де жінки змагаються, в кого дорожчі туфлі, в кого дорожча сумка, чоловіків, в кого дорожча машина, в кого більше в хаті, і в хати, і стається ніби доказати, що я цінніший від тебе. Отаке От це змагання йде того, Тих додатків, які, які пройдуть, бо каже Господнє, і світ пройде, і те, що в світі. Усе то, що ми тратимо наш час, наші зусилля, брати і сестри, все воно і останеться, все воно пройде. Але лише той, хто робить волю Господню, перебуватиме навіки. Я сьогодні вам кидаю цей виклик словом Господнім, брати і сестри. Щоб ви переконалися в своєму житті. Чи ви не працюєте, не живете для додатків. Чи ви працюєте, живете, будуєте своє життя біля, навколо слави Божої, престолу Божого, волі Господньої. Тому що все пройде. Ви знаєте, все на те, що ти так тяжко працюєш, ти навіть не знаєш, що буде спати в твоєму ліжку після того, як ти підеш, як Господь тебе покличе. Коли а, в 2014 році, році Господь покликав мого тата, ну, ми почали перебирати шафи, його, е, одяг. Знаєте, як тато пережив голод і війну, і, в, і такі люди вони завжди хочуть мати щось в запасі. Він ходив вдома, в старенькому, а ми йому ж ось подар, він положи, хай лежить. Поклади, хай лежить. І ось ми почали перебирати його одяг. І ви знаєте, одне спалили, інше завезли в дім пристарілих. Інше мама роздала хору з чоловікам, які потребували. Інше передали на тео. А ТО. На ТО. І знаєте... Ти не будеш навіть знати, хто буде досити твій одяг після тебе і ти підеш. Ти не будеш знати, хто буде спати в твоєму ліжку, їздити на твоїй машині і часто кого твої діти будуть називати татом. Це правда? Це правда, брати і Все проходить. Все проходить. І 55-й розділ каже. Чого ви тратите так тяжко зароблене на те, що не є хлібом? І те, що навіть вас не задовольняє? Тому коли в нас оце є мислення а, служивача, нам ніколи не буде досить. Брати і сестри, ніколи не буде досить. Бо тільки виконання волі Господньої, тільки відносини з Богом. Перебування в послусі, вони приносять у наше серце мир, той шалом. Пам'ятаєте, вранці ми говорили, нічого не втрачено, нічого не розбито, нічого не загублено, навіть коли все розпадається на кусочки. Слово Господнє дуже серйозно говорить про, про святість шлюбу, про святість цієї одиниці. В Писанні написано, що в заповіді, коли ми читаємо заповіді, каже не чини перелюбу перелюбу», по-перше, це вихід 20-14. І потім 17-й бірш каже «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жули ближнього свого, ні раба його, ані на його, ні була його, не усла його, ні всього, що ближнього твого». В кожній Божій заповіді ми знаходимо Божу, вірність і обідниця. Що це значить? Що коли Господь каже, не, не жадай чужого, це значить, що в тебе буде своє і тобі буде досвід. Розумієте? Бог mm -hmm. не просто каже, щоб нас обмежити в чомусь. Він каже, я благословляю і дім твій, і їжу твою, і дружину твоїх, і дітей твоїх, і дім твій. Бо не в цьому смисл життя. Це все дода додасться, але той, хто виконує волю Господню, перебуватиме навіки. Скільки ми будемо жити, ми не знаємо, життя коротке. І знову ж таки повторюся, в кінці життя ми не знаємо, куди піде все так тяжко зароблене. Але єдине, в чому ми можемо бути впевнені що коли ми виконували волю Господню, буде вірними, тоді ми почуємо слова «Добре зроблено!» Ми вірний і добрий радий!» «Зайди, в радість, пана свого!» Господь в заповідях нам каже, що буде досить, цього тобі не треба. Пам'ятаєте, коли Ізраїль вийшов з Єгипту? Знаєте, що вони з собою вивели? Вони вивели з собою кучу тварин, Дуже багато тварин, овечки, всі, великі рога, все було дуже багато. А кажуть, м'яса нема. Кажуть, Господи, дай нам. Мають, але не мають в тому, чому? Тому що Єгипет наповнив їхнє серце. Не за м'ясом вони сумували, вони сумували не за рабством. Вони сумували за тим, це, та ідентичність раба, вона залишилася в них. Тому, брати і сестри, так важливо знайти, хто ти є. Каже Слово Господнє, той, кого син звільнить, буде насправді вільний. Коли ми з вами говоримо про те, що, що чоловік залишить батька і матір і пристане до жінки своєї, Слово пристане це єврейське слово, давньоєврейське слово «дабак», яке означає буквально приліпитися, приклеїтися. І це як взяти два кусочки, уявіть собі, два, кусочки, два папери, два листки паперу, і їх припілюють один до одного. І вони стають два папери, але вони функціонують. Можуть? Вже функціонують як два папери? Ні. Вони вже є однією одиницею. І що відбувається, як їх віддерти, або спробувати віддерти? Порвуться. Скільки порветься один? Бох віддва порветься. Тому що коли вже є одиниця і її розділяти, тоді рвуться обидві частини, бо вже вони не двоє, вони вже є одни. Обох працюють над єдністю. І чоловік, і жінка але благословляє Господь. Написано, що якщо Господь не благословляє дому, то даремно трудятся будівнич. Тому дуже важливо, щоб обоє трудівники, обоє мали особисті відносини з Богом. Приносили це благословення в дім, і тоді Господь буде благословляти. Дім це є особлива територія, в якій кожен, кожен з двох, які стали одним, повинен знай... знайти мир. Знаєте, як добре, коли чоловік біжить додому, бо йому там добре. А я, чи я чоловік, який шукає будь-яку зацепочку, щоб залишитися лишні хвилини на роботі? Колись, як мій чоловік робив в сусідньому місті, і в нього закінчувався робочий день у п'ятій. Рівно в п'ятій він від, відключав комп'ютер, підсовував свій стільчик і прощався. І з нього там хлопці сміялися, ой, ти біжиш вже, там тебе під каблуком тримають. Він каже, ні, каже, мене там люблять. І я через що біжу? Якщо вам вас не люблять, вам нема куди бігти, то, вибачте, це не мої проблеми. Дім. Повинен бути миром. Через що Господь казав перше, коли заходиш в дім, що кажеш? Миром. Шалом. Як добре, коли є дім, якому нічого не втрачено, нічого не розбито, коли двоє не стараються залисувати свої рани і вижити, як, як пережити далі. Але кожен віддається повністю і служить інтересам своєї сім'ї. Як це можливо все-таки? Ми часто говоримо і кажемо, це є неможливо, це є в моєму випадку, ми кажемо. В моєму випадку це звучить так гарно, але в моєму випадку, ну, це просто неможливо. Багато разів я чула це від жінок, багато разів чула це від чоловіків, і ми хочемо слово, Боже, під себе підтаснути. Якось один корабель воєнний загубився в морі під час буріжок. І як він, як не старався капітан вивезти, все не виходило. Аж раптом бачить світло і пливе, ніби пливе назустріч, але в лоб-в лоб йому здалося пливе інший корабель. І він по рації передає я, воєнний корабель, від, від, від пливи на 10. Ярдів, чи в чому там чи в чому вимірюється. Корабель каже, ти від... Той другий каже, ти відпливи. Він каже, я воєнний корабель, я маю можливість тебе знищити. А той каже, а я маяк, і я маю можливість тебе спасти. Брати і сестри, не маяк рівняється на корабля, а корабель на Маяк, знаєте, що таке маяк? Лайкаус. Якщо хтось не знає. Ми так часто хочемо маяка під себе підтусувати. Чуть-чуть ну, сюди. Чуть-чуть право, чуть-чуть ліво. У моєму випадку можна, ну, Господь, я відчуваю себе любівчиком, Господа. Хтось з вас відчуває себе любівчиком? Всі ми є любівчиками, але Господь не дивиться не нікого, ні для кого робить винятку. Навіть для тебе всього. Тому наша справа не підтасовувати під себе Слово Господнє, а направлятися точно так, як воно вказує. Тому що якщо ми відкинемо, від, підійдемо від напрямку, то ми обов'язково згадуємося, брати і сестри. Як же ж все-таки ми можемо працювати, і за, за браком часу я вам дам декілька практичних, Ура для того, щоб, для того, як працювати над духом єдності в сім'ї. Дивіться, єфесянам 5 розділ. Єфісяна, 5 розділ. З 18 по 24 вірш, каже так. І не вбивайте свином, якому розпуста. Ось, де є розпуска, там немає ніякого ехату, розумієте? Там немає порядку. Не з вином. Що приходить від алкоголю? Розпуска, розбещеність без порядку. Тому що людина твереза шукає одну, а п'яна шукає що? Допомагайте ним. Зовсім іншого. Так, зовсім навіть. То, що людина, та сама людина в тверезому стані ніколи не скаже і не зробить того, що та сама людина собі дозволяє в п'яному стані. Я в своєму житті до покаяння знаю, що таке бути. На жаль, знаю, що таке бути п'яною. То, що до чого приводить тебе алкоголь, це, це знаєте, Колись я пам'ятаю, приходиш з вечеринки, а з дитинства мама навчила, молися перед сном. І приходжу додому, з вечеринки, п'яна, ляжу. І страшно заснути без молитви. І молитись сором, бо п'яна. Що я робила під одіяло? Закрив себе. Господи, благослови мене. І знаєте, сором, і страшно, але приходить ця розпуста, ти втрачаєш, границі розмиваються і те, що на тверезу голову тобі здається неприличним, на п'яну голову здається досить нормальним. Тому каже, якщо ти хочеш, щоб в тебе існував хат в домі, одружений. хто з вас одружений? Хто хоче, щоб у вас вдома була єдня? Підніміть руку, сміли. Сміливо. Добре. Значить, для того, щоб була єдність, нам не треба казати маяку, подвинься сюди. Правда? Ми хочемо визначити напрямок, дивлячись на це світло і це місце писання зараз нам дуже добре допомагає. Дивіться, не впивайте свином, в якому розпуста. Я сподіваюся, що у вас нема людей, які страдають від цього, але краще наповнюйтесь духом. У нас є альтернатива – або наповнитися алкоголем, або наповнитися Духом Божим. Два разом співіснувати можуть? No. Не можуть. Отже, що значить наповнитися Духом? Це місцеписання нам зараз розкаже. Що значить наповнюватися Духом? Дивіться, 19-й вірш. «Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серце своєму, для Господа. Наповнюватися духом – це мати в собі дух поклоніння. Двоє людей, які поклоняються тому самому Богові, які того самого Бога називають отцем або батьком, об'єднані в дусі поклоніння – тоді замість того, щоб була війна в домі, що буде царувати? Мир. Мир. Тому що будемо там, де є поклоніння, Господь відповідає миру. Амінь? Амінь. Навіть тяжкі часи. Навіть коли ти розсердилась на свого чоловіка, або ти розсердився на, свого, на, на свою дружину. Починай славити Господа. Починай, співа каже, розмовляючи поміж собою псалмами. Не починай, а ти? Ти чого це зробив? А ти пам'ятаєш, як ти минулого року? А ти позаминулого? А ти 10 років назад? впізнаємо хтось себе? Угу. Коли ми наповнюємо себе хвалою, розвиваємо в собі цей дух поклоніння, тоді Бог буде відповідати своєму народу Миро. Починає, розпосеркалися, візьміть, почитайте Псалми. Бо, бо щось, ми втратили на, на якісь ситуації, вийшов конфлікт. Давай поспіваємо Господу. Давай разом Господу, але помолимося. Але знаєте, знов ти починаєш молитися, Господи, поразуми Його. Ну. Не такою молитвою. Такою ти можеш молитися наодинці, просити Господа, щоб дав мудрості, щоб відкрив істину. Але разом просто прославити Господа. І ви знаєте, що буде? Буде мир. Тому що наші недостатки, вони відійдуть на задній план перед достойністю І будемо знаходити мир, радість і благослови. Амінь? Амінь. Ідемо далі, бо час іде. Друге, друга порада. Дивіться 20-й вірш. Дякуючи за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Друга порада. Розбивайте в собі дух вдячності. Хочете наповнюватись духом? Розбивайте в собі вдячність. Я до Господа. Слово Господнє каже в усьому дякуйте Богу. Це не значить, що ти дякуєш Богу Боже, дякую тобі, що помер мій чоловік, або моя дружина, або що немає грошей. Це в будь-якій ситуації дякувати Богу за його вірність. Тому що він не залишить. Тому що він виконає в будь-якій посеред бурі дякувати Господу. Далі, ми часто в, нашому, в наших сімейних відносинах тільки до коряєв не приніс досить грошей. Що ти робиш і робиш і результату немає? Дякую тобі, що ти так тяжко трудишся. Дякую, що ти піклуєшся нашими проблемами. Дякую, що ти після роботи втомлена, але ти прийшла і дала мене їсти. Дякую, що ти помітив, що мені сумно. Знаєте, коли ми почнемо замість допорі знаходити за що дякувати, тоді ми будемо дивитися один одного, на одного очима вдячності, очима любові, очима єдності, брати і сестри, єдності. світ нас ненавидить і цього досить. Давайте ми любити один одного. Брати і сестри, світ нас ненавидить і ніколи нас любити не буде. І як би ти, вибачте, скажу таке слово, як би ти не віділувався перед світом, стараючись вразити його, ніколи цього не буде, служи любов'ю, перш за все кому, Господу через Господа, Своїм. Покажи любов, будь вдячним за все зусилля діти. Наскільки ви дякуєте своїм батькам за жертовність? Ви знаєте, кожна, кожна, кожні туфлі, кожна футболка, кожні прюки, кожна їжа, вона твоїм батькам коштує здоров'я, сили, сну невистачання. Випрана, випраний одяг чоловіки також, випраний одяг, випрасована футболка, Воно все комусь, нічого так не дається. Тому давайте будемо вдячні один одному. Дім, який наповнений вдячними серцями, буде наповнений чим? миром, брати і сестри. Не шукайте розпусти, досить розпусток в цьому світі і війни в цьому світі. Давайте шукати мир. І третя порада швиденько. 21-й каже коротко Його все, коричись один одному у Христові рахунки. хто кому? Один одному. Це розвивайте в собі дух покори. Що значить коритися один одному? Нам тут пояснює далі дружини коряться своїм чоловікам як Господи, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла, як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Дух покори. В чому він заключається? Кожен, послухайте дуже добре, кожен кориться перед Господом у прийнятті своєї відповідальності в сім'ї. Чоловіка Господь покладає відповідальність бути покірним Христу. І бути керівником вдома, бути слугою Божим вдома. Розумієте? Mm -hmm. Тому чоловік кориться Богові в тому, що він бере на себе відповідальність. Не уникає, бо багато чоловіків люблять уникнути відповідальності. А жінка кориться Богові в прийнятті своєї відповідальності, бути преобразом церкви і коритися своєму чоловікові. Таким чином обох коряться ехат, одиниці, сім'ї. Кожен, беручи на себе відповідальність, кориться цьому, цій складній одиниці, яка називається шлюхом. Бачите, гріх приніс... «Гріх приніс в сім'ю дух невдячності, дух роботу замість духа поклоніння, дух невдячності замість духу вдячності і дух непокори замість духу покори. Через що в нас немає порядку в сім'ї, через що в нас немає цілісності, а не цілісний шлю, яких дітей приводить в цей світ. Розбитих, знамених, які самі не знають, хто вони є. Правда чи неправда? правда? скажіть мені. Тому так важливо, проти, сестри, щоб ми зрозуміли, що якщо ми сказали так якійсь людині, це значить, ми беремо на себе відповідальність, бути покірними цій одиниці, яка називається сім'я. Є коли двоє, вже стають одним, вже не є двоє, вже де не кожен шукає свої особисті інтереси, а обох піклуються про інтереси цієї сім'ї. Кожен член сім'ї має свою відповідальність. Чому? Тому що в сім'ї має бути порядок. Для того, щоб в країні був порядок, Бог поставив владу. Для того, щоб в церкві був порядок, і завтра ми будемо про це говорити, він одних поставив пасторами, других апостолами, третіх пророками, четвертих євангелистами, п'ятих вчителями для збудування тіла Господнього. Для того, щоб в сім'ї був порядок, він каже, наповнюйтесь, чим? А в другому Господні, конкретно нас призвали, наповнюйтесь духом, для того, щоб у вас в сім'ї був мир. Хто із нас не бажає миру в сім'ї? Всі ми бажаємо, правда? Всі прагнемо, щоб у нас в домі було мирно. Хтось з нас хоче зайти додому, щоб на нас зразу? Ніхто не хоче. І слово Боже каже, так як ти хочеш, щоб поступали з тобою, так як ти поступає. Не так, як не каже поступай так, як поступають з тобою. Так, як ти хочеш, щоб тебе зустрічали. Так, як ти хочеш, щоб тобі служили. Так, як ти хочеш, щоб до тебе відносилися. Так? Слава Господнє, брати і сестри, є однозначно. Так, як наш Бог є один. І ми вранці бачили, що існує порядок в Божій, у собі, в Божестві. Отець, Син і Дух Святий, Син упокорився Отцю. Бачите, ми варком, пам'ятайте, ми говорили вранці. Це не значить, що він став меншим від Отця. Просто для того, щоб був порядок і була єдність, кожен має свої відповідальність. Тому дуже важливо, щоб ти, той, хто вже одружений, взяв на себе покладену Богом відповідальність. Якщо не одружений, щоб ти привів також порядок свою особу перед Богом. Я того, щоб коли Господь приведе тебе в сім'ю, щоб ти міг дати не 50%, а всі 10%. Амінь?